Але зараз же вона спитала спокійно і навіть холодно. «Ви до чоловіка?» «Ні, мене запросила Любка». Мовчала. Я підвівся. «Пробачте, не подумав, що вам буде прикро». Вона спалахнула. Сльози мало не бризнули з її очей, але все це тривало тільки мить. «О, ні, мені приємно», – прошепотіла жінка, не підводячи очей. Можна мені буде ще зайти до Любки? Краще ні. До побачення. Мені ніхто не сказав і слово на прощання. Ніхто не провів до дверей. Та коли я був вже внизу, За мною, мов вихор, помчалась Любка. Вона повисла в мене на шиї. Міцно, притискаючи до грудей, Спрагла батькової любови. Я цілував її личко. В коридорі ридала мати. Вона вже не в силі була володіти собою. Я перший раз у житті повертався багатим. Я втікав, не обнявши навіть матері. Боявся, що наберу надто багато щастя і розгублю його по дорозі. І аж дома зрозумів, що воно – те моє щастя, Подроване поцілунком дитини і сльозами матері вросло коренем на чужій ниві, і ніхто ніколи не збере його плоду. Я не міг заходити в їх дім, але не міг і без них. Мені потрібні були вони, їм був потрібен я. Не сміючи заходити до хати, я ждав на вулиці, заглядав у вікна, Годинами, мов безумний, стояв на розі, щоб побачити її. Врешті я її побачив. Сьогодні ввечері вона сама вийшла на вулицю і покликала мене в коридор. «Так не можна далі», – говорила. «Я бачу». «Не приходьте, не приходьте більше, бо це нестерпно. Це нестерпно». Вона без горнулася до мене, мовчки благала не кохати її. Мовчки просила прощення за своє кохання. Я спитав, як ви будете жити? Тепер мені буде легше. І не боронилася від моїх поцілунків. Просила, щоб я вже пішов. Тільки з вами. О, це безглуздя. Так, це говорило безглуздя. Не можна такий злочин робити крадькома. Треба всім оголосити. Хай судять. Вголос. І я повертаюся. Повертаюсь один, але з коханням, горем, мукою, відплатою за крадене щастя. Вертаюся, залишивши частину свого я, дорогим людям, на чужому полі. Ти злодій, чую німий вирок людей і власної совісті. Так, я злодій, але, може, у ваших серцях, судді мої, знайдеться хоч на макове зерно виправдання для мене. Кожний з нас має право на щастя. Хіба винен я, що воно всміхнулося мені з чужої хати? Щось піймати його важко, як ртуть розсипано по землі, як соняшний зайчик, кинений світанком на стіну. На порозі Володька в цьому році помітно змінився. Це завважили спочатку вчителі, а потім і однокласники. Максим Іванович, директор, не без гордості, зазначив на педраді, що зміна в поведінці Володі Зайця – результат його директора копіткої праці. Старенька вчителька Олена Григорівна вбачала зовсім інші причини, але мовчала. Тільки часом заперечливо похитувала головою. Максим Іванович терпіти не міг заперечень чи сумнівів. Так, саме так, шановна Олена Григорівна. Ви не хитайте головою. В поза минулому році він був у Козубенка. Вилітали шибки. А на цвяшки вбиті в партії сільці сідали не тільки учні, а й сам Іван Іванович, деколи приземлявся. В минулому році, в восьмому класі, він був у вас. Виключали? Виключали. Приймали? Приймали. І знову виключали. Я Максиму Івановичу ніколи не була за те, щоб виключати. Він здібний учень. Це вже дозвольте сказати ви... Так, дозвольте сказати. Дозвольте сказати, що ви тільки й знали обороняти. А що зробили конкретно? В цьому році я особисто ним зайнявся. От результати. Але Олена Григорівна далі ледь помітно похитувала головою і тепла усмішка, як при згадці про дорослого сина, поглиблювала старечі зморшки на її обличчі. Деякі однокласники були явно незадоволені Володькою. Ще півроку тому...